Вийшли тут, на війська, військові співці, славутні. Всі вони були при зброї, а в руках тримали лютні. З них один промовив. Браття, часу маєте доволі, щоб Бертольда покарати. Він же і так у вашій волі. Ми б хотіли тут цій справі кілька слів до вас сказати. Та співцям співати личить. Отже ми...» Почнемо співати. Тут один із них тихенько, струни срібні торкає, усміхається лукаво і такої починає. Був собі одважний лицар, нам його згадать до речі. Він робив походи довгі від порога та до печі. Він своїм язиком довгим руйнував ворожі міста. Чули ви його розповідь? Я один, а їх аж триста Ну та сей одважний лицар Якось вибрався до бою І вернув живий, здоровий Талісман він мав з собою Я гадаю, талісман цей кожен з вас тут знать готовий Все буде речення мудре Утікай, поки здоровий Утікай, поки здоровий всі співці тут заспівали, фойки стояли тихо, очі в землю поспускали. Раптом зброя заблищала і гукнуло військо хором: "Ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором". І метнулися у напад. Так запекло, так завзято, що не встигла й ніч настати, як було вже місто взято. Місто взято цар в полоні бусурменський. Перемога от тепер уже відкрита, всім у рідний край дорога. Тут на радощах Бертольдо всіх співців казав зібрати, і коли вони зібрались, привселюдно став казати. Ви, співці славутні наші, ви красо всього народу, ви нам честь відрятували. «Вам ми винні нагороду!» Та співці відповідали. «Ні, не нам, ласкавий пане, Той, хто сих пісень навчив нас, Нагороду хай дістане!» «Де ж він, де?» – гукнув Бертольдо. «Що ж він криється між вами?» «Він не тут!» – співці говорять. «На війні не був він з нами, Він зостався, щоб піснями...» Звеселять рідну країну. Там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета і його величну душу. І тепер йому по-царськи я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому. Срібла золото насиплю я співцеві дорогому. Кажуть, весь поміст у пеклі стоприх керів. Самірів зложився Для пекельного помосту І Бертольдо потрудився Вже давно Бертольд вернувся Із далекої чужини Знов зажив життям веселим Біля милої дружини Знов у нього в пишнім замку Почалося вічне свято О, тепер було у нього Срібла, золота багато Окрім того, що набрав він На війні всього безліку Ще король йому в подяку Нагороду дав велику Сила статків та маєтків Вже бертоль дохрав заможний Він живе в своєму хравстві Наче сам король вельможний Та околиця, де жив він Вся була йому віддана Люд увесь тім краю мусив Узнавать його за пана Тож спочатку того щастя Справді був Бертоль гідний Правий суд чинив у панстві, До підданих був лагідний. Але то було недовго. Він дедалі в смак відходив І потроху в себе в гравстві інші звичаї заводив. Що ж, напитки та наїдки, Та убрання прихороші, Та забави, та турніри, А на все, що треба, гроші. Та й по всіх далеких війнах Граф привчався до грабунку, а тепер в своїй країні він шукав у тім рятунку. Почалися нескінченні мита, панщина, податки. Граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що залихо стало в краю.